ще й другого координатора з третього рівня кармічної мантри. До настаних віршів черга надійшла. Дайсь Бог це трапиться через три засідання першого кола причетних. Про власну прозу Настя й не прохопилася, боючися, що це надто образить присутніх, адже її оповідання починалося геть не з у чорних сутінках безнадії шугали. Сором сказати, вона писала життя. Ялинково сріблився ліс, ти суниці мені приніс. Кожен, хто виступав, мав обов'язкову передмову, часом довшу за твір, де довго перелічувалися обставини, які спершу стояли на заваді написанню, а потім про ті, які таки дозволили за допомогою кількох тут присутніх вивільнитися деміургічному діянню. Настя споглядала двох надто таких, бо їй вразила шкіра така, як у людини з темного тривалого підвалу чи досконалої теплиці, воскова напрочуд прозора. Одному було ім'я Арчібальд, іншому Річмунд бо епітелій їхній був з надто полірованої слонячої кістки. Звісно, тривале перебування у вежі зі слонового бивня позначилося на фактурах людської поверхні. Десь аж на наступному звиві спіралі дотичності Настя прозріла. Досконалість шкіри митців належала найтоншому макіяжеві який вражає, коли його накласти на надто юну дерму. Потім вона помітила, що ті хлопчачої статі весь час тримаються за ручки, багатозначно не спускаючи очей з кучу стриженої ромейки, привселюдна пристрасть, розтаємниченість додавала їм снаги. Якісь куці спалахи чи спільної пристрасті чи взаємних ревнощів між цією загадковою трійцею. І, а це безперечно, саме воно спонукало їх до натхнення, з якого вони скористаються не зараз на людях, а іншим разом, навернувшися теперішньою енергією до спонтанійного творення. Було геть поночі, коли Настя опинилася на вулиці, Ще встигла добігти до метро, нервуючись, чи встигли на нього інші літератори. Вийшовши в рідному мікрорайоні, вона уперлася в споконвічну дилему – обходити пустиря трасою чи податися на ліском. Він їй завше вабив, бо це був клаптик первісного лісу, якого давно викорчували новобудови. А чого? Воно крізь гілки світиться вікна. Тут же три кроки. Нарешті переконала вона себе і вступила в нього. Ялинки пахтіли сосною. Рухаючись анахронічними новорічними пахощами, дівчина переконала себе, що вона в казці, бо прилаглиця повноцінним духом вступила в легені. Навіть під одним деревом Сиділа зігнувшись постать. Спершу Насті здалося, що там нікого нема, бо обрис той протикався вогником далеко вікна. Проте вмить вогник, забачивши дівчину, ворухнувся і вгас цигаркою. Так промовисто, що дівчині навіть дочулося, як та засичала. Незнайомець ступив на стежку. Обоє стояли мовчки – доки вона не здогадалася одірватися поглядом одочей навпроти, опуститися і впертися зіницями в лезо бритви. Досконале, адже воно було однієї фактури з місячним сяєвом. Ступити назад дівчина не могла. Уперед очі поволі звикали до пітьми, так, що можна було розледіти татуювання на шиїй подорожнього. Коли Настя заповнила біополями весь гайок, татуйований, бентежачись, промовив. «Роздівайся!» Письменниця безліч разів читала про пограбування, однак у цю мить не усвідомлювала, що саме воно відбувається, тому що остерігалась іншого сюжетного повороту Ім'я, якому убивство Мені що, просить тебе, прохрипів хвилюючись той. Місячний зайчик стрибав настею, бритва в татуйованих пальцях напружилася, дівчина заходилася розчібати гудзики, подумки прощаючись з кожним.